Ні, не було ніколи ладу між велеможцями і злидарями, і не буде. Цій розпещеній боярині ніколи не збагнути ціни людської щирості і справжньої любові. Уже сутеніло, коли Вадим прибився до свого дворища. Холодне сонце хилилося до сірого пругу, заглядало в обличчя своїми прощальними променями, ба і сам не відавіще, що той є не прощався зі своїм минулим, що відривав от серце свого. Риваву й тяжку жертву і приносив її на требище богів безгласно й безслідно бо вже знав, що для нього не було тих самих вдоріг. Так говорив йому розум. Відправившись шукати істину, маєш іти в упрязі з тягарем, скорботою, самотиною. Але серце відчувало щось інше. О, серце, людське, ще страждань. Ти осягаєш світ своїм болем. І тому піднімаєш людини вище, аніж її розум. Ти водиш людину неосяжними путями любові своєї, яку не збагнути і не знищити, і не перейти в одночасі. Боярин гостромисл уже не сповідував старих заповідей. Бачив, що вони, як складені черепки горщика, не трималися купи. Уже ні новгородське віччя, ні триста золотих поясів, ні великий вольф не могли кермувати у Новгороді по-старому. Буйна вольниця новгородська вийшла як весняна повінь зі старого річища і виповнила землю смутою, сваволою черні. Холопи, яких бояри наділяли латкою землі та реманентом для обробітку її, тепер не хотіли визнавати себе залежними від своїх благодійників і сплачувати їм куни і гривни. Віднині вважали себе вільними. Навіть челіт двірська, обелі, наймити давно розбіглися хто куди, від Корели і Воді до Київських гір. Шукайно їх тепер по всьому світу. Правило в Новгороді держали рукомесники, вольні й мужі, купчини дрібні. Ліпших людей до себе на раду не кликали, самі собою правили. Тепер усі визнали за уряд Ковача біду, Теслю, братила, лодіщика, величара, сина його Вадима Хороброго, якого обрали своїм воєводою. І ті їздять по новгородських п'ятинах, по гостах, виганяють боярських тіунів, посадників, ставлять своїх, чорних людей до держання землями, а мужі значні зазнають наруги і глуму. Мерзенніших, бо властоїмців не знайти за холопів, які стають на місце господина. Рушились старі покони, рушилась тверд життя. Не було кому підняти меч і захистити їх недавніх державців, що тримали в своїх руках багатство і силу землі. Зараз вони збіглися потай до його терема, просять ради, кіщать землю від ненависті до чорнолюддя. А що вдієш? Хто допоможе встановити давній лад? Варяги здиміли із Новгорода разом із славним Витязем Бєм. У самих же сил немає. Он сидить на покуті переляканий братець цього, будята. І про своє обидена брата забув, Коли ролейні закупи вступили з вилами І косами його дружиною майже всю перебили. Прибіг з Зборська велимудрий Ольг-посадник Відчайдуха, гуляйного, зарядзяка, Але що вдіє сам? Інші тут старішини, Із Блесенська, Нового Торжка, З близьких і дальніх погостів, Спірковців, Тервиничів, змощі, У гостромисла просять поради а він і сам собі ради не дасть. Нещодавно лиш повернувся додому потай, усе відсиджувався в холодній підкліті, з холоду і страху ледь не переселився до богів. Тепер ось і він гриза ніжті, метається по світлиці, кличе громи на голови своїх зрадливих осторожців-варягів. Та й не втямки йому, мудрому бояринові, за гроші ніякої волі ніхто собі ще не купив. І на земі же служить Доки на нього не чигає небезпека Як зачує, що потрібно покласти свою голову під меч Перекинеться до нового господина, який добре заплатить Ніби все добре було придумав боярин гостромисл Вважав, що прив'язав тих варягів землями і жонами Радо простягли вони руки до чужих багатств Та коли холопи піднялись на стань і замахнулись на їхні голови Вислизнули з рук найманців ті Побігли Біда на сиву гостромислову голову. Буй соружний заньбив його, вісно ж покинув непразною, ще й прихопив золотий пояс посадника. «За море треба слати сольбу до князів слов'янських», натискує на басовитий голос ізборський посадник Ольг. «Гіч який, все поради дає. Уже були із-за моря. Хтось протестує на ту пораду. До київського князя треба слати гінців». Будята раптом схоплюється з лавиці і широко розставленими дрібними очицями вливає в обличчя то одному, то другому, наче жадає вивірити міру їхньої поваги до нього і рече запально. До Києва? Пощо до Києва? Київські князі, які побачать, що у нас тут хистко, відразу прийшлють свою рать і своє держання поставлять тут. Так вони підбили під свою руку сусідів своїх, волиняни, тиверці, сіверяне, Уже їм данину платять, тепер до Новгорода руки радо простягнуть. Ай-я, на наші виї давно вже сцукали зашморги, Не хочемо Києва, сам собі єсть волостелі. Ольг стоїть на своєму, київським державцям дамо данину, А собі волю збережемо. Обличчя будяти береться рудими плямами. Коли був я посадником, самі відаєте, добрий мир був між нами і Бодричами. Кажу, слали сольбу до Бодричів, князь добромисл, хай дає дружину. Табор зайде на Волхов, мають нині допомогти нам супротичерні ворохобної. Запитаймо у Волхва, яка на те воля неба? Між богами, як і між людьми, немає ладу, басить знову Ольгі зборець. На свій меч треба покладатись і на свій розмисл. От і поїдь, Ольжа бодричів, обізвався його стромисл, і не гайся. Дяка за довіру, поїду санною дорогою. Ольж запускає тонкі пальці в чуба, що вилискує гладінь, морщить високе чоло, ніби збирає докупи розсіяні думки. Чи щось сивкується пригадати, чи не наважується щось сказати. Борода та вуси його доладно підстрижені, чорні очі гостро пасуть зірким поглядом обличчя гостромисла. Боярин посадник аж ціпнувся, зустрівшись із цим твердим поглядом. Усе перемішалося гостромисли, удача й біди, і все ж добре, що так. Ольг немов безписом пронизав його душу тими словами. «Добре?» – зігнувся гостромисл, ніби от тягаря цієї доброти, про яку мовить Ольг. «Добре, що звіялося звідси бує, не володіти йому нашими землями і жонами», – гнівно мовив. Ого, а Гостромис все ще вважав цього ізборського посадника легковажним молодиком. Тепер насторожено націлював на нього очі і вуха. Куди він гне? Що приховується у його зачаєності? Коби ти не вітець вісне, холодком війнуло з тих чорних ольгових очей. А то що? Здивовано розправив плечи Гостромисл. Десь у глибинах душі він вже боявся цього ізборця. «Бережи її!» – отказав Ольг і відвернувся. «Приїду борзо!» Ізборський посадник одягнувся і хутко вимісся зі світлиці. За ним зашаруділи по снігу інші. Гостромис сидів у важкій задумі. Вірив і не вірив у слова Ольга, якою зневагою метнув на нього. Ніби він... Не перший муж новгородської землі і не вічовий посадник, грім і суддя Новгорода і всіх його великих п'ятин і волостей від Чуцького моря до печери і югри. А Ольгів челядин? Які здива творилися з людьми після того, як усе перевернулося у Новгороді. Не впізнати лукавого будяту, що враз замирився і просить нині захисту у його теремі. А ізборський посадник Ольг Загонисто підняв себе, ніби натякає на розправу. За кого? За вісну чи за бує? Чи за волості? Вкрадливо глипають на нього старішини волостей і п'ятин, мов загнані в бочку пацюки. Не відаєш, чого від них і чекати? Вірності чи підступу? Усе перемінилося, усе понеслося навіть куди, і не знати нині, де вірна рука, на яку можна обіпертись. І знову у роздуми гостромисла Вдираються тверді слова І твердий колючий позирк Чорних ольгових очей Коби ти не вітець вісни Вісна То його рятує вісна? За неї йому триматись? Один раз він уже платив нею Тому находнику варягу Та ба, покину її пришелець А може іще повернеться? Нього та красуні надовго Причаровує серце мужа Хоч яке воно прісне й холодне, бо, зрештою, для чого живе чоловік на світі? Для багатства, слави й утіх. На схилі свого віку боярин Гостромису міг би сказати, що в цьому швидкоплинному житті, в красі й досконалості людській на мить спиняється без світу. Витязь буй дістав із рук боярського Новгорода все багатство, славу й жону, красуню для втішання душі і тіла. То хіба відмовиться від усього всього? Невже ж ні? Має повернутися з мечем і відновити втрачене. Тоді ж як бути з Ольгом? Посадник ізборський, не лукавлячи помислом, наклав на вісну своє право, право сильнішого. То, може, він і настань піддавав черні щоб вигнати варягів? Але ні, таке він побоявся б учинити. Одначе ж зараз не боїться зміцнити себе у Новгороді. Через вісну, звісна річ. А втім, сліпуча краса вісни хоч кого повергне на коліна, не тільки лукавця Ізборського. Важко звівся на ноги, пішов до ложниці порадитись із бояринею Милославою. Ніколи не держав із нею ради, але тут без цього не обійтись. Вісна єдина переємниця його роду, його влади й багатства. Кому вона дістанеться, то й вознесеться в усій землі. Було в них донедавна по старому покону по декілька жон. Чоловіки тим тішилися недовго, жони мовчки і терпляче зламали той звичай. Дітьми своїми переємницями зламали, бо владу і багатство треба між усіма дітьми ділити. Дрібніє тоді мізерніє і вироджується значний рід. Одна жона, один переємець, старший. Вісні ні з ким ділити спадку, єдина дочка, і все її має дістатися. Тож нині пильнувати її треба в ока. Ото й тать, жебразький воєвода, не дарма хоче її перехопити. Ольг правду мовив, бережи вісну. І знову подив його перезатого Ольга. Віддавна знав цього сина Ізборського посадника, який по смерті вітця, з волі старішин Ізборських, став посадником. Ліпий собою муж цей. Гостромислові завше подобалась його весела усмішка, блиск чорних очей і дотепність. Умів Ольг словом своїм одного звеличити, іншого висміяти. Довкола нього завжди рейт, сміх, відпочинок душі. І тільки тепер, напружуючи пам'ять, гостромисл бачив його інакшим. Так, Ольг давно стежив за ними усіма, знав їхні потаємні жадання, і тепер ось використовував їх. Так, він довершено знав людські слабості, своєю увагою лести усім. З усіма був ласкавий, дотепний, тому кине, яке добре слово, тому руку потисне, чи обійме за плечі, тому потай дрібний дарунок привезе, лагвицю вина, булатного ножа, шмат заморської брачини, чи хуторко якесь соболини, іному просто усміхнеться, і вже чоловік тане від привітності».